IK News Radio Aktieel nee. Heet jy alweer met die melkbegeen gespeeld? Nee man, die kracht is jyke af Jy maas ook jou op jy cellfoon nie man hier die verdonde syne weet was dit ding wat jy kan opstapen dit is USL Services South Africa so die ouwens, die zero downtime die beste dienst 24 uur, ek sê is die belangstellende DJ die eie radiostasie, kontak hulle die kracht kan maar afgaan luk sy nie, alles is veilig van die stad af ek is van die, hoe nou kan ek sê die plaas af? Nou met die land wat is, wat moet ek doen. Nou hoor ek maar hier die dorp. Ek het een bokkie, net so twee straten aan. En ek sê ek gaan nie dat hier die dorp. Nou hoor ek maar die dier term. Ek krijf jou WSL services en ek gaan jou eindel. Goeienavond en hartelijke welkom by nog een aflevering van ons actieheerde program. My naam is Corrie en is my groot vorig in eer om saam met jou te kan keir in die kieberruimte met SAK NIS radio. Ons speel tans lekker Afrikaanse muziek diergans en maak staat op jou ondersteuning. Die skakels na die radio is diergans beskikbaar op ons Facebookblad as ook ons webwerf. Dit is ook baie makkelijk om nou na SAK NIS radio te luister. Ga na TuneIn of Streama Soek isai ka nuus radio. Klik op ons logo en kuier lekker saam. Gaan ook na www.isai ka.co.za vir die jongste NIS en baie meers. Ons vra ook dat mense betrokke raak en bydra om 'n platform vir volk te bou. Wil jy dalk omroeper by ISAI nuusradio wees? Het jy dalk 'n program wat jy wil aanbied? Wil vir jou gemeenskap aanbied op een voorbepaalde tijdstip. Daak wil die opnames maak oorzaak van belang vir die volk. Help ons om ons erfnis terug te neem en die waarheid uit te kry. Ons e-post adres nies by shikradio.com Ons wil ook graag van hierdie geleentheid gebruik maak om aankondigingsraak in die samenkomste en belangrike gebeurtenisse te maak die volk bewus te maak van sake raak in die saafbeskikking vooral ook in die licht om daak onderhoud te te voer met persone wat ons oor die lig kan speel. Ek doen een beroep op jou om my in kontak te bring met belangstellendes. Enige hulp sal hoog op reis gestel word. Die e weer, nies by sikradio.com Finans praakie, handel oor grondeise en grondonteining na aanleiding van die verwerkte video wat ek gestrand gespeel het. Voor ons verder gam wil ek ook net eers een bykie muziek speel hier is jou niet dat plezier met om jou punkie draai. Dis een aanhoudstrijd om jou te keer, want jy krij dit altijd Soms denk ek jy voel een want jy stories is te echt Nes ek denk dis onder beheer, begin jy my verlui Smeer maar die jening om my mond en heet yeah. jy daar in, en jy weet my hart raak saag, die aans het hartseer in jou oor, laat my eindlik laag, maar net as ek dink dis onder my heer, begin jy my verlaai, smeer maar om my mond, en aan het jy het een met om jou pinkie draai. Jy is ingeskakel by S.A.I.K. Nes Radio saam met Corrie. Baie welkom as jy nou net ingeskakel het. Let daarop die artikels gebruik in die programme is die opinies van die onderskeie skrywers en weerspeel nie noodwendig die standpunt van S.A.I.K. Nes Radio nie. Ek kyk na nou die eerste artikel geskryf dier Fanny Brink Zuid-Afrika is by een kruispad. Fanny Brinks sê Zuid-Afrika het by een kruispad gekom. Een onafhankelike landbouwekonome is Fanny. Hy sê een pad loop na ontwikkelde land wat dier voortgezette ekonomische groei en groter welvaart gekenmerk word, maar wat sedert die nieuwe politieke ontwikkeling in 1994 nou vinnig na een doodloopstraat op pad is. Hier is sy menings. Die nieuwe regering het echter die teenoorgestelde pad gekies wat vinnig op een onderontwikkelde land afsteer, waar die land pa die grootste bijdra tot die ekonomie lever en die grootste deel van die bevolking elke dag van die land pa afhankelijk is vir die eie oorlewing. Voedsel word in onderontwikkelde lande dier klein bestaansboere geproduceer en gevolglik ervaar die grootste deel van die bevolking hongersnood en wanvoeding tot soveel as 60% van die klein bestaand boere voer elke dag saaf een strijd om laauw oorleving en kan geen bijdra tot die landse voedselsekreteit lever nie. Hierdie lande kan ook nie sonder financiële en voedselhulp van die internationale gemeenskap en donateurs oorleef nie. Die ANSI regering se vernietigingsproces van die landse menslike natuurlijke en financiele holbronne en baat is, hou ondenkbare gevolge vir die land in, wat op hierdie stadium niet in voelde die groot deel van die bevolking besef wordt neem. Die punt wordt echter vinnig bereik waar die welvaart en die vooruitgang wat uit Afrika als een ontwikkelende land, ontwikkel in die land vir sy bevolking geskep het, nou spoedig tot die einde kom en Zuid-Afrika tot by een kruispad bring. Zuid-Afrika in die algemeen en die ekonomie in besonder het sêder die aanvaarding van die nationale ontwikkelingsplan as die regieringsamtelike beleid vir toekomstige ontwikkel van die land so achteruitgegaan. Dat die lewensisie daarvan ernstig bevraagteken word omdat daar reeds te veel onomkeerbaar skade aangerig is. Die ernstige aanslag hierdie jaar op 'n primêre bedryf soos landbou se ekonomiese voortbestaan is 'n duidelike aanduiding van hoe vinnig die pas versnel het om Suid-Afrika op die pad na hongersnood en groter armoede te plaas. Die regeringsgrondbeleid sal die laaste spyker in die doodskis van Zuid-Afrika as een ontwikkelende land wees. Die minister van landelike ontwikkeling en grondhervorming, meneer Gugile Ntwinkiem, het vroeger van jaar baie meer duidelikheid oor die ANC's toekomstige grondbeleid gegee dier die instelling van een grondplafoon. Die herverdeling van baie meer landbegrond as die aanvankelike 30% teiken en met die uiteindelike mikpunt dat die totale aantal grondeinaars die samenstelling van die hele bevolking moet weerspeel. Hiermee het die regering dit duidelik gemaakt dat grondhaarverdeling sywer een politische doelwit is wat geen die toekomstige verzekering van voedselsekeriteit en ekonomische groei in Zuid-Afrika in aganeem neem en eindelijk niet gebruik sal word om aan bewind te bly sonder om enige ander voorstelle in hierdie verband te oorweeg. Die algemene aanvaarde landbouwdoelwitte van die regering met die herontwikkeling van klein bestaanboere aan die een kant en die behoud van voedselsekeriteit aan die ander kant sal nooit versoenbare doelwitte wees nie, soos wat dit reeds dekades lank in Afrika en ander ontwikkelde lande in die wereld bewys is. Die onvermoe en mislikkings van die regering om nie reeds een beduidende aantal klein swaard bestaansboere, as die begunstigdes van grondeise en hervulderingseksusvol kon vestig nie, te same met die totale verval van die departement van landbouw, sal veroorzaak die, die voorstelle van die nationale ontwikkelingsplan vir die landbouw nie sal slaag nie. Die spesifieke voorstelle van die commissie leid dat after being identified The land would be bought by the state at 50% of market value, which is closer to the, its fair productive value. The shortfall of the current owner will be made up by cash or in-kind contributions from the commercial farmers in the district who volunteer to participate. In exchange, commercial farmers will be protected from losing their land and gain black economic empowerment status. Hierdie voorstelle moet as cyberwensdenkerij verwerp word en verskaf meer as genoeg rede waarom die nationale ontwikkelingsplan vir die landbouw totaal onaanvaarbaar is, die in spuite daarvan dat het steeds as die amtelike beleid van die regering verkondig word. Die afdreiging dat boere wat nie vrijwillig aan die plan wil deelneem nie, sy eindomsrecht klaar blyklik saaf nie eerst die, die grondwet van die land verder beskermis al word nie is onaanvaarbaar en moet met achterdoog beheen word. Hierdie voorstel het is samen met die minister van landelike ontwikkeling en grondhervormingse dreigmente, bood genoeg rede vir kommersiële boere te wees om nou ‘n streep te trek en weg te stap van die verlening van enige verdere ondersteuning met die ontwikkeling van klein bestaansboere ten koste van die eie financiele oorleving. Dit sal ook nodig wees dat die georganiseerde landbou om nou moet suiver van diegene wat verder in die regering wil saamwerk om die land in die bestaansboerderij, hongersnoot en armoede te dompel ten koste van die kommersiele landbou. Die hele voedselketing in die land is totaal afhankelijk van die kommersiele landbou. So het ander voorstel van' die komissie vir landbou betreef kan eindelijk nie die afleiding gemaakt word dat nie een van die commissarisse van die kommissie enigszins ‘n idee het wat het beteken en verg om op die langtermijn financiële oorlevering van boere en volhoudbare voedselsekeriteit vir die land tijdens moeilike tyde in die landbouw soos droogtes, oorspoelings, makroekonomische terugsla en politieke dreigemente te verseker nie. Die landbouw het inderdaad nou by die punt gekom waar een gevestig kommersiehede producent nie meer een ander kies heet as om met die handel- en nijwerheidsbedrijven, soos inzetverskaffers, landbouwbesighede en voedselverwerkers, as ook diensteverskaffers en verbrekersorganisaties, saam te spin om die bedreigings wat die land ondervindt aan die Verenigde Nasies, die Wereldbank, die Internationale Monetare Fonds, die Europese Unie, en die wereldvoedselorganisatie uit te wees. Dit is in niemandse... Dit is in niemand in Zuid-Afrika'se belang, as die landbouw verder afgetakel en uiteindelik vernietig word nie. Maar die landbouw kan het nie alleen doen nie, en dit ook nie nie die landbouwse verantwoordelikheid is nie. Dit is in werkelijkheid baie ironies, dat terwijl Zuid-Afrika bezig is om ‘n een klein bestaansboederheid te verval baie Afrika lande reeds met financiële ondersteuning van die internationale gemeenskap en donateer geruime tyd reeds bezig is om die landbonde land te transformeer na commerciele winstgevende en volhoubare landbouwbedrijwe. Voor ons, by ons volgende artikel kom, kom ons luister Naliane my met pleister van my hart na ek bieke mark nie as ek jou vraag om my hart te dra Op die winde, oor die velde, A duisenda, Sal jy die sier, Voor my bedoel kan keer, Sal jy die mooiste droer, neem my met bleister vir my hart. Ons kyk na die volgende artikel ook oor landbou, oor Noordwiese boere, is hier om te bly. Die boere in Noordwies wil in die boerderije bele, maar het beleidszekerheid daarvoor nodig, is op Agri Noordwies sy kongrees besluit. Ons is hier om te bly en wil graag ons ondernemings en mense belee, maar het groter beleidsekerheid nodig om dit met vertrouwe te doen. So leid een van die besluite wat Agri Noordwies op sy jaar kongrees geneem het. Dit sluit aan by een vroere brief van die voorzitter van die TLESA meneer Louis Mankies, waarnaar meneer Kwee de generaal van die ANC, geskryf het, dat die organisaties boere hier is om te bly. Kongreesgangers het hulle verbind tot landbouwontwikkeling, mits dit grondwetlik en volhoudbaar is, en die nationale ontwikkelingsplan as vertrekpunt het. Meneer Daan van de Merwe, wat onbestrede as ondervoersetter daar kies is, het die voorgestelde besluit aan die kongrees voorgehouw. Dit is kritis dat ons boerderije uitbrei en nie na Afrika hoef te gaan nie. Hy het gesê jong boere het enorme geleentede, maar moet ondersteun en aangemoedig word om die landbouw te studeer en die landbouw as ‘n bedrijf te sien waar hulle vir herself kan sorg. Ons kan nie net met die landbank praat oor financiering vir zwart boere en ons jong boere kry nie geleentede nie. Die congres het sy steen in Agri-SA sy holistische raamwerk oor grondervorming bevestig en gevra dat die speciale entiteit wat daarin voorgestel word, gestig moet word. Die regering het die geld en die grond, ons het die planne en die kundigheid. Boere in Noordwestse financiële positie is nie van so aard dat hulle geld in riskante projekte kan beleen neem. Die volgende artikel sê goodbye aan familieplaas Baie van diegene wat familiegrond besit, sal financieel veel beter doen, dier het die verkoop en die kapitaal en minder riskante baat te beleeg meneer meen dokter Piet Kraukamp. Familiesplaas is die waarde, sal in die toekomst uit die som van die landbouwekonomie verdwijn en daar sal toenemend op die sowat 8000 boere en een paar megaboere wat oor die ekonomie van skalbeskik staat gemaakt moet word om in die landse kostbehoeftes te voorzien, sê Dr. Piet Kraukamp, politieke ontleder aan die Universiteit van Johannesburg as die genoede spreker op die ooskaapse NPO se jaarvergadering in Port Elizabeth, het Krakam gesê, alhoewel die emotionele waarde aan familieke grond geheg word, baie van diegene wat het besit financieel veel beter sal doen dier dit te die verkoop en die kapitaal in minder riskante baat te beleen. Oor hoe vindig dit sal gebeur dat syke plaas sal verdwijn, het hy gesê, dat alles dier die groeikoers in die land bepaal sal word. Met verwijsing na die politieke toneel in die land het hy toegegeen dat die kans groot is dat president Jacob Zuma sy termijn sal uitdien, maar dat skuiwe verwacht kan word, sal die ANC in die 2016 verkiesing steen aan een koaliasiepartij afstaan en een provincie verloor. Verloor hy steen in Swanee of Johannesburg sal Zuma nie terminaal gewond wees nie, maar dit ook een groot invloed hee oor wie sy opvolger gaan wees. Die vier voorgestelde stalpaard om, om om oor te neem is met Lamine Zuma, Cyril Ramaphosa, Jeff Radebe en Zweli Mkize. Kraukamp het aan Landbouwweekplaat gesê dat hy nie een kandidaat is om die land te verlaat nie. Nie a poes nie, nergens nie. Ek het een plan B om dit te help om dinge te maak werk in ons land. Ons kan echter nie veel langer die beleidsonsekerheid wat daar nou is bekostig neem. Daar is 860 miljard rand in die land beskikbaar en morgen in die ekonomie bele sal word, mits daar sekerheid kom oor waar die regering die land wil neem. Voor ons verder gaan, kan ons bykie daar oor dink en luister na so net pretjes genoegsom en a bykie handels nie aan.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 stoeple sê en een tellerij, wat kies in, en skryf en stry oor die mooi van ons land en ons raag om hier te kan bly. Ek soek vir Malema, sy leens en sy sen maar, ons hou maar ons mond en betaal. Ons kryp weg en voor blind vir die rampe dat die Heer ons omhaal. Daar is woon die Mandela wat mense verbrand het, maar nou wil sy huil in haar hand. Die staatskas is leeg en die a ANC jeugd sy verwoesting en pijn vir ons land. Gee vir my een nieuwe gij, a kooi stuple sê en Eiensdry vir die mooi van ons land en ons reg om hier te kan bly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 en skruif, en strui, oor die mooi van ons land, en ons raag om hier te kan blij, en ons raag om hier te kan blij.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 Dit is makklik en gratis by maakie.com In ons volgende artikel kyk ons na groenteise. Lesie, dit gaan een duizend jaar neem om groenteise af te handel. Die huidige proces van grondeise gaan nie in een mens sy leeftijd afhandel word nie, sê meneer Louis Mankies. Ten die huidige tempo gaan slechts die 20.737 grondeise, wat in die eerste kwartal van die jaar ingedien is, meer as 55 jaar neem om te finaliseer, sê meneer Louis Mankies, voorzitter van die TLE SA in die neesverklaring. Dit sluit nie die eise in wat nog uitstaande is van die vorige ronde nie, en ook nie die wat na die eerste kwartaal ingedien is nie, en uiteraard ook nie die wat nog tot 2019 ingedien moet word nie. Dit departement verwacht so 379.000 eise. Daar die eise sal dan in ongeveer 1000 jaar gewinaliseer word. Hierdie skyp bovendien valse verwachtingsbeëisers dat hulle nog in hulle leeftijd een vergoeding gaan ontvang. Dit is Mankies reaksie op cijfers wat in die parlement sy portofoelie komitee vir landelike ontwikkeling en grondherpvorming ter tafel gelees. Die TLISA was reg in sy waarschuwing dat die regering met die nieuwe eisproces een heksebrausel opkrap wat hy nie kan hanteer nie, sê Mankies. Daar word doelwitte gestel wat onrealisties is en wat heel duidelik nie behoorlik dierdink is nie. Die departement van landelike ontwikkel en grondhervorming luist soos baie ander departementen aan die ge gebrek aan kapasiteit en kundigheid en word nog net bedruif dier die politieke agenda en ideologie wat siender oe mislukt. Die aansie regering wil skynbaar nie leer uit die dierlese wat al elders in die wereld geleer is nie. Die resultaat is dat boere ons seker is oor hulle toekomst, dat jong toetreders huiver om in die landbouw betrokken te raak en die verbruiker begin al hoe meer bekommerd raak, dat as hy nog koos op die tafel gaan hee, dit onbekostigbaar dier gaan word. Intussen gaan dit beroort om die landse ekonomie en ons huiver op die rand van die recessie n verantwoordelike regering sal nou al sy aandag aan die herstel van ekonomie gee en nie die onwerkbare grond eise proces onmiddelik opskort. Helaas, ons het die ANC regering nie as verantwoordelik leer ken nie. Dis kan ons verwag dat toestande nog slechter gaan word, sê mynkies. Hy het boere echter aangemoedig om hulle nie dier regeringsbeleid van strijk te bring nie en positief voort te gaan om die verbruiker met kos op die tafel te voorsien. Boerle moet lind nie te vinnig ontstel in die val, geval van die gronduis nie, en eder met die TLE-SA kontak maak. Ons boer steeds, nie te dank aan die regering nie, maar ten spuite van die regering. Die volgende artikel lees gronduisekommissie baie ver achter, soos ons reeds in die vorige artikel gesien het. Die grondeisekommissie kan nie die pijp rook nie, en het sy tykens vir die eerste kwartal jyltemal gemis. Een dringende beroep vir die ingryping word op meneer Gould Gile en Queenie minister van landelike ontwikkeling en grondhervorming gedoen, nadat die commissie vir die herstel van die grondrechte nie sy vastgestelde grondtykens kon nakom nie. Die commissie het die teiken om grondeise af te handel vir die eerste kwartaal van die huidige geldjaar met 44% gemis en die finas, finalisering van die eise met 77%. Die inlichting het by die parlemense portofilie komitee vir landelike ontwikkeling en grondhervorming uitgekom to die commissie sy vordering vir die eerste kwartaal van die 2015-16 geldjaar voorgeleed. Verskye politieke partie en ander landbouorganisaties het die regering gewaarskie dat grondeise nie heroopsgestel moet word voordat die bestaande eise afhandel is nie. Die Demokratische Allianzie DA vra nou dat Nick Quincy dringend moet ingryp om die commissies vermoe, productiviteit en geldkoolbronne te bepaald. Meneer Thomas Walters, die DA's skadie minister vir landelike ontwikkeling en grondhervorming, sê nie die toegestaande begroting of die prestering daarvan, die daarop te die ANC'se belang in grondeise nie verder as verkiesingsvoefie strek neem. Die komiesese tyking vir die eeskwartaal van 2015 was om 92 grondeise af te handel, maar slechts 38 skikkings is behaal hy mis die tyken met 41%. Die jaarlikse tyken is die afhandeling van 463 grondeise. Die tyken vir finalisering van grondijse vir die eerste kwartaal is op 74 ijse gestel, maar slechts 57 eise was gefinaliseer. Die jaarlikse tyken hiervoor is 373 ijse. Walter sê, Wat skokkend is, is dat 195 van die eise wat in 1998 ingestel was nagevoors is. Ondanks daarvan, dat die jaarlikse tyken 2660 en vir die eerste kwartal 532 is. Vir die eerste kwartal het die komissie 20.737 nieuwe eise ontvang. Kom ons luister weer na Likkie. Hier is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 Einen Jedes Madel sich einen Mann jedesmal greift sich ein ja dann kocht in uns das wahnsinnsgefühl ja dann kocht in uns das wahnsinn weil ja jeder halt nur wissen will weil ja jeder halt nur wissen will auf geht jetzt ist wieder so weit Rock me, heid north Tanz mal am brudenschieber Oder was ist dir lieber Rock me, heid north Schau mir in die Augen, kleine Du bist da ganz afne Rock me, heid north Radium, Radium Dis da Tanzbund, kom Schell, biebischel, biebischel, biebischel Kom, zeig mir nou a, no a bissle I wills a wissen Rock me, heid north Tanz mal am brudenschieber Oder was ist dir lieber Rock me, High lord, schou my rock me. High lord, tradie, die tans klapse rock me. Ek kyk na die laaste artikel en hy lees: Boere kan 'n verskil maak in transformatie Pak die boel by die en laat transformatie werk, sê meneer Pieter Verkeil, voorzitter van Agri Noordwies. Moe aan die kantlijn staan en die regering kritiseer nie. Pak die boel by die hoedings en aanvaar verantwoordelijkheid om transformatie te laat werk. Dit was meneer Peer Verkeil, voorzitter van Agri Noordwies, sy uitdaging aan boere by die organisatie Se jaarcongrees in Lichtenburg. Dit is laat in die dag, Ons sit sekerlik ‘n bykie op een tijdbom. Dit is nie goeie burgerskap om net aan die kantlijn te sta nie. Virkeil het gesê, transformatie in die landbouw mislik nie weens ‘n gebrek aan planning nie, maar weens in werkingstelling en dit is hier waar boere ‘n verskil kan maak. Maar dan moet die regering geduld hee vir die tijd wat die dier onbeginstigd is op ’n economische en manier te ontwikkel. Verkeil sê in Duitsland dier het 8 jaar om 'n boer te word. Eers moet iemand 5 jaar op die plaas gaan werk en dan daarna gaan studeer. Hy het verder gesê vir boere wat betrokken raak by die ontwikkeling van opkomende boere moet daar die voordeel wees dat hulle dan erkening kry wat hulle vir hulle deel vir Zuid-Afrika gedoen het. Hy Afrikaanse boere lof toegeswaai en gesê, hy sy so vir 8 uit 10 gee. Ongelukkig word die vaardighede, wat nodig is om suksesvol te boer, onderskat. Ondanks die droogte het saai reeds meer as 9 miljoen ton millies geproduceer. Die volgende artikel is probleeme met verblijvraag by Mooi Reveer. Daar is onmin oor die verblijvraag wat probleme skep in die mooie rivier omgeving. Die mooi Mfona boerevereniging binnen middelaars, tans een situasie op die plaas Waverly Common, waarin die heer van die plaas en die groenbewoners mekaar verkeerd opgevryf het. Meneer Hendrik Kadel, die heer van die plaas na by rivier, het echter meer verwacht van die boerevereniging in die situasie. Dit is onaanvaarbaar dat die boervereniging die optrede van die betogers wees ons keindelike branddistig en eindom vernietig. Goed keer, meen Karel. Dit volg nadat meneer Greim Armstrong van die mooie Mepfana boervereniging Karelse optrede tegen oor die grondbewoners op Waverly Common veroordeel het. Karel die plaas in 2013 begin boer en opzichters en hier ooreenkomste met die vorige en nieuwe einaars. Kiebraltel Farm MPY beperk en die Rooie Moorlie familie terast. Die dieren van hierdie grondbewoners op die plaas drie families wat volgens gerichte reeds 1990 op die plaas woonachtig is, is volgens een bevel geskud. Die elektrisiteit aan hierdie grondbewoners is ook afgesnud door die vorige einaars. Volgens meneer Dirk Verkeil Karelse prokureer hang hierdie onder onsie aan die ontwikkeling en dikwils betoosbare rechtsbeginsels van grond en verblijfreg. Volgens al die inrichting wat ons by mekaar kon maak is hierdie grondbewoners onwettig op die plaas, verduidelik verkuil Na een vergadering tussen verkuil Kael, Karel en meneer Dudley Anderson, die voorzitter, van die mooie Mfana boerevereniging het Karel ingestem om die grondbewoners tegemoet te kom. Soms moet die mens maar die trotslik en terwille van ’n goeie onderhandelingsplatform een paar opofferingen maak. Die grondbewoners het al van tevore gepoog om as hier arbeiders op die plaas verklaar te word wat hulle rechte door die grond sal verander. Maar hierdie acties het skeef geloop weens foutieve inlichting wat reeds verlede jaar door die reksverteenwoordiger ingedien is. Verdere aksies word verwag, maar intussen boer Karel Voort op die plaas het vir Karel bevestig. Na aanleiding van die artikel, TLESA het nou streep getrek. Boere wil nie meer werk aan die eie ondergang nie, sê TLESA. Dit kan nie van kommersiele boere verwag word om in die naam van corrupte demokrasie, hulle eie ondergang te kondoneer en te implementeer nie, sê meneer Louie Mankies, voorzitter van die TLESA. Hy het in sy voorsitters rede by die organisatiekongrees in Pretoria gesê die TLESA het nou streep getrek. Daarmee bedoel hy die achteruitgang van die regeringsstrukture het nou een vlak bereik, waar dan nie net daar gepraat en dit dan vergeet kan word nie. Die tyd het aangebreek dat ons eerlik en recht het in mekaar begin praat en sê hier is groot moeilijkheid op pad. Hy sê die TLES sal bedoel nie daarmee gewelddadige reaksie of betogings nie. Die geweld in die midde ooste het geleer moord en brand bring jou nergens nie, behalwe die samenleving te vernietig. Hy sê oop dier na die regering skep a halwe verwachting wat nie noodwendig tot iets leid neem. Die oop, oore en oop gemoed aan die regeringskant is baie meer waardevol. Volgens mynkies sal wil sien dat die hele waarde ketting in die landbouwplan vir volhoudbaarheid moet saamstaan. Dit moet die plan sonder politieke agenda wees, wat ekonomise werkelijkhede en die beginsels van die vrye mark, en private besitsrecht onderskryf. Op hierdie noot groet ek Corrie Slabbert tot morgenoogend met die seeweer nies. Moe nie morgen vergeet van ons afspraak nie. En ek speel graag uit met Anton Meyberg sy boer en sy roer. Een heerlijke aans verder. Tot ziens. Zet jou hand op die ploeg, en die zon sal jy swoeg, die boer en sy roep word nooit moeg. Want die boer en sy roep word nooit moeg om te ploeg. As hy er staan, staan er hy sterker as sit jy ket en soms sy die bybel jou kom haal. Laas jy speel met die bom sy lang. maar voor boere seen, Niemand sal jou grond kom neem, want die boer en sy word nooit moeg. Want die boer en sy word nooit moeg om te ploeg. As hy staan, staan die sterke Sit jy kind en soms hy taal, sal die tyk voor jou kom hou sy grond, jy speel met die bom, sy land. Land jou mis, deel jou bees, jy hoef geen onheil te vres, die boer en sy roep word nooit moeg, Die moer en sy word nooit moe van de boek As hy staan, sal hy sterker as de lots Sit die en dan soms, sy taal, sal die devel jou ophaal Was sy grond, die speel met de bom saloon Met sy inhoog op die ween, En sy hand op sy geweer Waar die boer en sy roer nooit moed oor al los sy grond die speel met die band saloon Allerlekkerste Boltoong by Boltoong en Weis genie in die Silberouk Centrum langs Silberlijks in Pretoria Piet sê ek verkoop lekker bultong, droewoers, chili bites en nog ander bultong producte ten billike prijs. Skakel my Piet Smit by Bultong en Bites. Uh, hy is ingeneer en hy gelore sy werk. Hy is nou dringend op soek na werk, so hy kyk nou maar die korant en so kom hy af op a werk wat geadverteerd word vir by die, by die dierentuin <laughs> en hy toch wel dit klink interessant maar hy, hy, hy is net al desperaat, hy soek werk en hy behel nou maar die dierentuin en um, so uh, antwoord hulle en, en hy sê vir meer maar jy, jy moet nou maar kom jy moet nou maar inkom, so, ons, ons af jou ons af jou verduidelik waar we dit gaan en hy toch, dit klink al versnaaks maar hy toch wel dit kan nie so erg, jy sê <laughs> dat hy nou maar nie gehoor en hy kom daar En hulle sê vir hom, meneer, ok, goed het werk so Ons het een gorilla gehad En hierdie gorilla het baie mense gelok Na die diereting Maar die gorilla is nou dood Maar ons wil nie vir die mense sê, hy is dood Want hy het nou klomp mense vir ons ingebring So ons het een lekker gorilla outfit Wat ons vir jou kan brek Jy moet vir ons gaan Sit, maar jy moet perform soos die gorilla wat die ding is o, o, Ons gaan geld verloor As die mense moet weet, die gorilla is meer medaam <laughs> en so dink hy, dit, dit klink bieke rof, maar nou dink hy by homself niemand gaan die ergeval weet, niemand gaan weet as hy want ek weet as hy nou die ding aan het gaan niemand kan sien, niemand gaan naar Markelly so hy dog toe ook in die huis sal traa en hy wijs van videoekies van hoe die gorilla nou perform en hy weet, hoe hy nou gestaan het en rop en, en tekeerig gegaan het en, garik, en hy toch toe neem maar wat, hy sal doen so gaan hy toe <coughs> die eerste dag het hy so het aan, is bietje ongemakkelijk en alles maar hy doe nou maar sy ding en dag 2 kom en so hierbij dag 3 raak hy alweer gemakkelijk en hy nou loop hier daar rond en perform en maak graas en mense kom kyk later en gooi vir hom lekker goeitjes en hy like het al meer en hier so by dag 6, 7 rond, gaan hy toe nou goed en hy klim nou op tegen die heining en skree en hy klim toe nou op tegen die heining wat tussen sy hok en die, en die leeuwse hok is en hy sit toe nou oor <laughs> en waak toe nou daar so en, uh, maar soos wat hy nou sit en slaan op sy borst verloor hy sy balans en hy valt toe af in die leeuwse hok in en nou, nou sy baie skrikkerig en nou weet hy nie, is hy nou moeilikheid en die leeuw bekryk hom so starig en nou besef hy hier kom nou moeilikheid, nou begin hy hol en hy haar klop so al in die rond en die leeuw jaag maar die leeuw kom al in die en soos wat hy haar klop hy koncentreer raf heel tyd al nie iets gesê maar die kon hy dit nie mee hou nie, want die nou moeilikheid en hy skry, help, help en die volgende eendlik vang die lewe om die lewe duik om plat en die lewe gen so vast op die vloer en die lewe vluister vir ons so jy beter nou sat op of ons allemaal word gevaaier <laughs>